Bolikosta Mauritania, Liberia edota Sudan, horrela Afrikako hogitasei herrialdi ezberdintatik, Euskal Herrira iritsi diren migratzaileak dira. Irunen orkitu tuteileen atxeden gunea, frantziar estatura sartzea saiatu aurretik. Iruneta endai arteko mugetan, segurdatsun neurriak aregotu dira, eta hala ere erakunde publikoetatik, aratago herritartaldeak antolatu dira. Irunen esaterako migratzaileak hartatzeko herritar sareak eunda hogitan barlagun biltzen ditu. Xaio Berrizi irungo harrera sareko kidea. Zer batean ba 10 15 ama pertsona zeuden eta oraingo gurutzegorriak jarritako protokoloa dela eta azkenean jende gehiago geitzen ari da egor horretara ba papera ez daukatelako eta ezin dutelako em aurkeztua ba, 30 egun baino gutxiago daramaten ara hemen edo bueno ba gian 30 egun hoeek bai garo eh e, e, igarodi ja hemen eta ez daukatelako aukera sartzeko gurutzegorreko dispozitibo horretan. Irungo dala keeñi eta Gurutze korriak, eh? Martin Dozenea Terpechean ira jaren Lenas gerosti kudeatu harrera gunea erabiltzeko hiru eguneko gehienezko epea dutenez, Mirratsaileak irungo harrera sareak Lakasita Kastetxean eskaintzenean dien laguntari esker irauten ari dira hala moduz. Jon Narangure soz arrasakeria elkarteko kidea e irungo gastetxea irungo gastetxe badal, bada lekua gudeitzen dugu anduja amiable e, la ondeitaske eguniantzear bai e, instituzia jarritako e, Dispozituan bakarrik lo egiteko da, goizeko gaueko sortzi behatzik tatik, goizeko gero Baskaria, Baskaria eguerdia, baina hori ordubete, eta Orrun egun santuzua, ba, ez dute nun, nun egon ere ez dute, hori lakasita, e, lakasita gaztetxea da, etxe bat, bere, bere, bere jardinarekin, eta nematen dute eguna, ba, unan, gara saltzen diegu, zer aukera dauden, nola dauden, nola dauden gauzakem, zer dispozitua dauden... Elkartasun keinoak ere barne iritsi dira, herritar ugarik bidaian diren etorkinak erresibitzeko antolatu dira, amikusen esalterako etorkinekin sustengu komitea sortu dute. txiko eizagir. Eta gu herritarija, uh, migranteen harri da uh, parte hartzia, ganaibitu uh, hori da... Uh, Aterbea, posible balima da, ziren frangotan kariketan dira, eh, ez dute, uh, ez dute lekurik lo, eta lo egiteko, janaria, <girik> lehen gauza, eta eh, jauntziak, eta gero eta biztaten dira, gulaguntza bat ekartzia ere uh, diren uh, desmartza administratiboak, ziren izi gerri pizuak dira, ez dute kompriintzen. Garazi oztibarren ere, etorbide izeneko talde bat sortuteen Beatriz, mainaget. Buretzat importantea da, Aterbetzen duena, sendidezan sustengu bat badela, ez dela dena beregain, uh, eta ala, or, or, xare hojen egiten gire. ari gira. Bestalde, irunko arrera zaretik edota, zoz arrazak taldetik iparraldoko simat elkarterekin harremanetan jartzen ari dira, aste hauetan, baina nako migranteekin duten eskarmentoa partekatu eta hartu emanak ba sakontzeko.